Де вам свербить, там і чухайте. Найпростіший і найбільш прямолінійний спосіб створити чудовий продукт або послугу – зробити щось таке, чим ви самі хотіли б користуватися. Це дозволить вам займатися тим, що ви справді знаєте, тож ви одразу зможете зрозуміти, чи має хоч яку користь те, що ви робите. У компанії 37 Signals ми розробляємо продукти, які потрібні нам самим для ведення нашого бізнесу. Приміром, ми хотіли б знайти зручний шлях, аби відстежувати, з ким ми спілкувалися, про що говорили, коли треба сконтактувати наступного разу. Так ми створили HiRise – наш програмний продукт для менеджменту контактів. Не було потреби у фокус-групах, вивченню ринку чи залученні посередників. Образно кажучи, нам свербіло в певному місці, і там ми почухали. Коли ви створюєте продукт або послугу, то щодня змушені приймати сотні маленьких рішень. Якщо ви займаєтеся чужою проблемою – то постійно блукаєте в темряві навпомоцки. Та коли це ваша власна проблема, ви працюєте з яскравим світлом. Ви завжди точно знаєте, яка відповідь буде правильною. Винахідник Джеймс Дайсон чухав там, де свербіло. Якось прибираючись удома, він помітив, що його пилосос із мішками для збирання пилу постійно втрачає потужність всмоктування. Порохи забивали пори пилозбірника і обмежували вільний рух повітряного потоку. Це не було уявною проблемою інших людей. Це було реальною проблемою, з якою зіткнувся Дайсон особисто. Він вирішив розв'язати її і придумав перший у світі циклонний пилосос без мішка для збирання пилу. У віка Ферса з'явилася ідея створити більш досконалу барабанну паличку, коли він грав на ударних у бостонському симфонічному оркестрі. Ті, що можна було купити, не влаштовували його своєю якістю, тож він сам почав виготовляти їх у підвалі власного будинку і потім продавати. Одного разу він впустив оберемок готових паличок на підлогу і почув, що кожна з них при падінні звучала інакше. Відтоді він почав так підбирати палички, аби вони були ідентичні за завологістю деревини, вагою, щільністю та звучанням звуку, утворюючи досконалі пари. Результат був відображений у ключовій фразі рекламної кампанії його продукту – бездоганна пара. Сьогодні фірма Віка Ферса випускає понад 85 тисяч барабанних паличок на день і контролює понад 60% цього ринку. Тренер легкоатлетів Білл Баверман вирішив, що його команді потрібні кращі, легші бігові кросівки. Він пішов до своєї мастерні і залив гуму в домашню вафельницю. Так народилася знаменита вафельна підошва фірми Nike. Ці люди чухали там, де їм свербіло, і знаходили величезну аудиторію людей, які потребували точнісінько того самого, що й вони. Так само слід чинити й вам. Створюючи те, що потрібно саме вам, ви можете швидко оцінити якість зробленого і зробити це власноруч, не вдаючись до сторонньої допомоги. Мері Кей Вагнер, засновниця Mary Кей Косметикс, знала, що її продукти з догляду за шкірою чудові, тому що сама ними користувалася. Колись вона отримувала ці креми від свого косметолога, а та виготовляла їх власноруч і продавала пацієнтам, родичам та друзям. Коли косметолог померла, Пані Вагнер купила рецепти у її родини. Їй не потрібні були фокус-групи або дослідження, щоб з'ясувати, чи добрі ці продукти. Їй досить було поглянути в дзеркало. Найкраще в підході – бізнес як вирішення власної проблеми. Те, що ви будете щиро захоплені своєю справою. Ви будете знайомі з проблемою особисто і знатимете, чому так важливо її вирішити. Це безцінне знання. Зрештою ви, сподіваємося, працюватимете над цією справою впродовж років. Може навіть упродовж решти свого життя. І було б непогано займатися тим, що справді вас надихає.